El partit dels socialistes de Catalunya, Palafrugell, ha fet arribar una nota de premsa en la qual doncs, parla de les multes que imposa, multes de trànsit que imposa l'equip de govern de Palafrugell. En aquest cas, el, el portaveu socialista, Juli Fernández, considera un, un despropòsit la gestió del govern en relació a aquestes multes. En volem saber més coses i per això parlem directament amb en Juli Fernández, cap del partit dels socialistes a Palafrugell. Bon dia, Juli bon dia. Uh, quin concepte? Vosaltres qualifiqueu aquest despropòsit, aquesta gestió, sobretot amb aquesta quantitat que vosaltres valoràveu amb aquests 500.000 euros, que era la previsió, i es veu que això ja s'ha superat de llarg. Bueno, aquí nosaltres denunciem tres elements que ens considerem que són claus. per un costat, el, el canvi de criteri que té en aquell moment Esquerra Republicana quan governa i quan està la l'oposició. Vull recordar que nosaltres teníem partides que eren similars en els pressupostos de 500.000 euros i ells consideraven que això era, era un, un afany de lucre, era un despropòsit que un ajuntament com Valofari pugui recaptar aquest import de 500.000 euros en sancions. I ara ens trobem que ells mateixos, a 30 de juny del 2019, ja tenen multes posades per molt més del valor de tot, tot l'any, en 615.000 euros. No? Aquest és un element diguéssim, perquè la gent pugui veure les contradiccions i que en política no pot ser que la gent, quan estigui governant, fa una cosa i quan estigui a l'oposició, fa una altra. Jo crec que això no ajuda a guanyar credibilitat. Segon element que denunciem és el fet de que ha passat a les, a les sancions de les càmeres del PSC i a s'ha estat sancionant durant tot l'hivern quan realment la informació que havia a la pàgina web era una informació diferent. Nosaltres ho demanem per escrit, no tenim contesta i ara estem veient del que estan fent, diguéssim, el que reclama l'estem tornant, no?, i jo vull recordar que quan va passar el tema de les multes de Llufriu, ells m'he deien a mi que jo de forma d'ofici podia tornar-les totes les que s'havien cobrat. I jo vaig dir que l'ofici no es podia fer, per tant ells estan tornant a fer el que el l'alli marca. I l'altre element que també denunciem és la passivitat interessada en la gestió de 14 expedients de sancions de tràfic a Iafranc, no tant perquè l'Ajuntament no les pugui treure, perquè les pot treure, el, el, el, diguéssim, un mecanisme, la llei ho permet. El que un govern no pot fer és deixar-les prescriure de forma voluntària, sense fer cap tramitació. Per tant, nosaltres demunciem aquests tres elements i és una mostra més de la gestió que ens va fer eh, aquell govern, en, concretament en el tema de la sancions de tràfic. I ja dic, nosaltres no qüestionem que es tingui de sancionar aquell que fa una infracció, òbviament faltaria més. Però també s'ha d'anar acompanyat d'una millor senyalització i segurament d'algunes tasques informatives quan realment vol fer canvis importants de circulació. Dedeixo, per tant, de les teves paraules que no és tan, eh, el problema no està tant en la quantitat que es pugui cobrar, si s'ha de cobrar un milió es cobrarà un milió, sinó amb el fet que eh, s'hagi canviat el discurs des de l'oposició fins ara que s'està al govern. Clar, nosaltres el que denunciem és això, escolti, no pot ser, perquè en aquest govern és, és molt reiteratiu, o sigui, ells estan en l'oposició, suposo que vull pensar que per desconeixement, perquè no vull pensar que sigui que fos per mala fer, feien un discurs que jo els deia que no s'aguantava i que era demagògic i que era il·legal i ara es troben que estan al govern i, òbviament, han de veure com realment el que jo els deia era correcte. I dic, jo no qüestiono que aquell que està, faci una procció se sanciona i tant que se sanciona que qüestiono és aquest dogli discut i, sobretot, que si realment volen anul·lar sancions perquè el ciutadà té dret i es queixa amb raó, doncs que habilitar el procediment, que el que no poden fer és deixar les sancions en l'alcalà si de permita. Amb el darrer rang d'aquesta nota que ens heu fet arribar parleu d'un acte de provocació administrativa i de tracte de favor, això són les gruixudes Bueno, és que un, un govern, un alcalde que no tramit un expedient està prevaricant amestabilament Una altra cosa és que després això té un component penal o no però si tu tens un expedient que tens una sanció per posar amb un ciutadà i el que fas és que no ho tramites perquè dius, bueno, no li vull cobrar la llei ja t'adona, ja t'adona, ja ja ja ja per poder eliminar aquesta sanció Tu, com és, és una delegació que tenim feta a Xaloc, tu demanes recuperar aquesta delegació per a aquest expedient concret i l'alcalde amb un informe motivat de cada de l'evolució el que fa és que dona de baixa la sanció. Mm. La llei ja ho permet i jo, quan estava l'alcalde en alguns casos vaig en aquest tipus. El que la llei no et permet és que tu dius un expedient que sàpigues que hi ha un expedient obert sancionador i no el tramitis i el deixis prescriure voluntàriament. Això és el que la llei no permet. A més d'aquest eh, tema, eh, quins és els passos que fareu des de l'oposició de per anar-los seguint? Perquè recordem que hi ha hagut una sessió plenària ara fa eh, una setmana i que fins al mes que ve no en torna a haver-hi una altra. Quins passos penseu fer? Bé, bueno, jo el primer que vull és que el, que el govern doni els documents quan li demanem. Vull recordar que aquest aquest, aquests 14 expedients del, del, de Llafranc, de' que de carrer Cuba i carrer i Colindans, es va començar a demanar la informació del gener i tot just al mes de maig es van tenir la informació. Del, del tema de les sancions del pastès de Giafran fa dos mesos que reclamem l'informe que acrediti si s'han posat bé o malament i encara estem sempre esperant el proper ple t'ho donarem en, en seguit, de seguir aquí tinguem la informació veurem quins passos més fem però el que, el que és lamentable és que estiguem cada vegada igual el proper ple donant la informació quan és una cosa que és molt fàcil de comprovar sí, no? és un segret Sembla, Juli, que els equips de govern de Palafrugell no se n'en surten amb el tema de les multes entre i Llafranc, les càmeres eh, sancionadors de Palafrugell, eh, és, un, és un mal de cap continu. Sí, però jo crec que és veritat, és un tema complicat. El que jo, el que jo denuncio és que quan un tema és complicat, no es, no es pot vincular a la solució fàcil de forma demagògica. Llufriu, com posem nosaltres a la càmera de Llufriu, era perquè, aviam, hi havia un problema. que La gent passava a 120, per hora quan s'han de passar a 50%, està clar que quan tu col·loques unes càmeres, doncs estan desajustades, no, inicialment no estan ben senyalitzades, perquè també depèn de cartera d'autorització, o sigui, hi ha un temps d'adaptació, bueno, i això, si això es fa un ús demagògic, te trobes que després, quan estàs governant, te trobes aquests problemes. Per tant, el que nosaltres reclamem és que no pot ser que un govern faci un discurs a l'oposició i no té governant, i després, a més, quan li diguis en el ple, digui, ja teniu raó, perquè que tan amples sembla que no els hi va Per tant, la gestió és complexa, eh? Però, home, ells també ajuden, eh? D'acord.